カティカ、セヘムヤコミヤ、リワヤヒヤコシシモワ、イナイトワニンゲ、ニリワヤ、イリオトングワナムトンズ、マヒリワハディティア、パンチニ、タンザニア、ワナジョージアイアニモセニア、ウナイウエザ、コンパタコフィティアシモナンバズ、イフワタゾセフォリセタタノタノ、サビナビリ、サビナタトウ、エシリニナタノ、シムリアジ、カティカリワヤヒ、ニナイトワ、ヒラリ、アレギザンダ、ロウンド オナウエザコニパタコピティアセモナンバーズイフワタゾウ、セフウリサバモリアタトウ、タト n タトウ、ナネタトウ、タノタノウ、セヘムウヤティサ、エリシアンバーポケシー、アリコワメアチワ、ナワレワチュナンゴ a ナリ m ワナキンビア、カティカポリ、アンバーロアリ i ワハリファハム。i k キピキリエンデレア、キサリファニキワコウコカ、ササトウエモ、カティカセヘムウヒ u コ i Tia miiba na mingine mikavu ili ushambulia na kuupa majiraha mwili wangu, lakini sasa ile hofu ya kuchunu wangozi na watu wale, ilikuwa imenifanya kusahau kabisa kama kuna kitu kitu wacho maumivu kwa kumbusu wa na miiba na miti ile. Nilikimbia sana huku nikiwa sijui hata nini hatima yangu katika kukimbia kule. Nilikimbia hadi juu alidipoanza kuchomoza andipo nilipoanza kutembea muendo wa kawaida. Huko kilamarani kitanzama nyuma iwa pokuona mtu amakie umbechochote kinafortilia nyendo zangu niwezekujihazari. Mko nani nilikuwa nimebeba juuetu kwakojihami iwa poita bidi nilikuwa na tete mekasana matumbo yangu. Hi ilikuwa ningea juu mali shinauoga wakifo. Nimuda ulikuwa umepizza pasi na kutiyochochote mdomoni. Bada yaju akuchomwa zakuambali kabisa niliyo na umati wawatu. Afakuwa karibu na upeo wangu. Naneritambu wakuwa natakaiwa kutembea sana iliniewezekufikiya umatiule elikuwa heri kufikiya umatiule kuliko kuendelea kubaki katika hali iliyakua peke yangu. Laki nipi anerikuwa nina yohofuku basana kuwa itakuwa njiki wata umatiule utakuwa ni wawatu wabayya. Mimi sikuwa mtu wa inchiile na sikuwa hatana kibali chako wapale walau basi ningekuwa najua kuzungumza lugaya o ningeweza kujibiza na na wakanielewa. Niligiuliza sana na muishionekano wakuwalwalona liwe, kama ni ninge nyingine inakudiambele yangu na ije, kwa sababu na wewe zako kwepa umatiule na kisha nikajiikuta pabaya zaidikiisha nikasema ninge, amana wewe zakoenda kwenye umatiule na kukuuto nadhama na kisha nikasema ninge, nikajiikuta na tabasa mo na kisha nikakiri kuwakatika maisha neno ninge halieuze kukuwepeka kirahisi, wakati unadhani unalikuwepeka umbendo unalifuatate na kuamiguu miwili. hukumi domo ni tabasamu likichanua zilipo nituma fikre zangu ndipo nilipo elekea nikamua kuenda katika umati ule ilikuwa safari ndefu sana hadi nilipofanikiwa kukaribia umati ule na pale ndipo nikatambua kuwa pale palikuwa nimpakani mwa Tanzania na Zambia kwa jina apakihituwa tunduma mkua nimbea nilimushkuru mungu kimnya kimnya kwa kunirejesha katika inchi yangu tena Japo kuwa sikuwa naelewa ni kwa na mnagani ni taupata uhuru wangu tena, ama kurejea kijijini kwetu. Nelipo fika pale haukua umati mdogo kama nilivyoona kwa mbali, palikuwa na umati mkubwa na palikuwa na heka heka nyingi sana. Kila umoja hakifanya ambalo limemfanya kuwa hapo. Labda ni mimi tuu na watu wengine wachache waliwokuwa pale bila kuwa na kazi malumu ya kufanya. Hila kazi ilikuwa kuajua ni akina nani waliokua na kazi maalumu na akina nani wasiokua na kazi ya kufanya eneo lile. Njaa ilikuwa inaniuma sana na migu ilikuwa inaishiwa nguvu kabisa. Nikatambuwa kuwa bila kutia chochote mdomoni, moda si mrefu haliangu itakuwa mbaya sana. Nikatamani kuombaomba hapa na pale, lakini nikalikumbuka lile gazeti ambalo yulebwana linisomea. Likitoa tarifa kuwa nilikuwa na husika na mawaji. なきしゃこきんびやにき ambatana ni k na amb z z ka wa, i、um、ja, base, k, isha, na k, ua, k, nam na ani, k a namajambaziwenzangu na na t a r i f a z i l e z i i n に weka katika utata Nikihofiakua iwapomtu moja tani gundua basata t u w a t a r i f a polisi Kisha ni takamatuanakuka matuanikiwakatika hali ni liokuanayo y w Sioni n i k w a n a m n a g a n i n i n g e w e z a kujitea t e nakueleweka Nakamawezekano wa kujitea t e ulikuamdogo Basi bilashaka kifungo g e r e z a n i kilikua hakiangu y dah Kufunga w bila makosa、ah. Niliumia kuwa za hivi, lakini ningendelea vipi kuishi eneo lile huku nikiwa nanjaa. Nilazima tuu yangeni kuta mabaya. Nikamu watena gujitosa. Nikaenda katika mga hawa nikamuona mstiana wa makamo yangu. Akiwa anaosha vyombo. Nikajiongea pali nikiwa kama nilivyokuwa bila vya tumiguni. Habari za asubuhi dada yangu. Nilimsalimia huku nikionbea awe anakijua kiswahili. Ali nitazama kisha kanijibu. カリブカカあかんでれなしゅうりゃけやこしゃび ombo, hucuna mimi nikiuliza ninenogani s, uri, <S a, a h i h i Lacomoelezamstiana yulia canielewa Kilaneno niliona sino sahihi Akasita k o s h a v o m b o a a n i t a z a m a Safarihi a a n i t a z a m a m g u y a n g u siokuana v a t u カリブ u A caniambia tena Dadaangu ninja kadisana Kamaunaro laconisaida t a f a v a i nakusihi n i s a i d e Niligikuta na mueleza hilo lililo nijia katika kinyo achangu. Alisita kuhosha vyombo kisha kanitazama machoni kwa muda kiasi kisha akasimama. Unaito nani wewe? Akaniuliza asuwa lilile lililo nitisha. Nilihisi huenda amegundua kuwa ni mimi yule muu wajini na yetafutwa. Naitwa Kevin. Nilimdanganya hili nijio nikitu gani alikuwa kiitaji kutoka kwangu zaidi. Baada ya kujitambulisha haka nitazama tena kwa sekunde katha Kiisha haka niambia kitu Kaka eh, huwa sina ukawaide wa kusaidia mtu yeyote yule kwa sababu wengi ni waombo Kwengini ni wavivu wa kufanya kazi Na wana upenda vyadezo Ila naona kitu kwa kwa Kevin Ingi ya ndani Alineleza dada yule kiisha kaendelea kuosha vyombo Na minikashukuru na kuingia mga hawani Baada ya muda aliniletea suku na chapatimbili なり kula, パクニタヘディにいれたティブ、Lakini sicueza, なり kula, ウペシウペシコアサバボにリコアナンジャーカリサーナ、ネリマリザーナ、コミシクューサーナ、ユレダダ、ネカモアガ、コアニナウンドカー、アカニータ。ウェワネムゲネウヘリ、ナコアナレオパマリア、コアンザ、ケーヴィン、アリズンゴンザ、ニカティキサキチカコバリアナナイエ、アカニソゲレアナコネレザ、コアニシカタダリコバサーナ、コナウンビ、ラワトヌナゴズィナビバカ、リメリンディマパレトンドマ。 Kauliake yule ili nifanya ningiwa na ugaridi mkali sana. Nilitetemeka na tumbo nalo likaunguruma. Kwa sababu dada yule alikuwa kizungumzia kitu ambacho siku hiyo nilikuwa nimekishudia. Kuona wenzangu wa kichunu wangozi huku wakiwa hai hadi wanakufa. Kwaani wewe ni manyeji wa wakali ni uliza. Nilikosa ajibu ni kainama chini. Nilitaka kumuongo pia yule dada tena lakini sikuona kama ni sahihi. Kwa sababu kwa kiyasi alini pamoanga jisigea niniwezekujihazari? Nilinanywa macho yangu na kumtazama. Nilijaribu kuzuiya macho ziyasini toa kila kieni sikuweza. Nilikuwa nariya kwa sababu nilishudia maowaji ya kikatili sana. Na nikagiona kuwa nipo katika foleniile. Kevin, nimeneyekani tatu sasa na faanya biashara inewahi. Na kuwa nakabisa kuwa una tatizoewe. Ski ya Kevin. Hapa tundu mawetu wengine sana huwa wanaachwa solimba na wenzao, wanambiwa subiri hapa kisha inakuwa moja kwa moja, kila biashara hara mo inapatikanahapa, hi ni kwasa babu yau ingihuwa watu, hivyo kamana wewe umeiachwa solimba, basi fanya upenzi rudikueno, kwasa babu hapasirio sehemu sahihi ya kuishi bila kuwa nakazi ya kufanya, huuma kahapa faika bisha, miaka iliopita parikuwa na manisa ana. Sidiu hiyo wachunangozi ni watu kutoka kwaapi, na amini sisi wata Tanzania. Alizungumzani kwenye liyama zungumzo yake, lakini nilimewasikia wakizungumza kiswahili, nilimoeleza. Akashituka na kuifunga kanga ya Kevin, akataka kuhujimara Southi kasi kika. Mama dene, niongeze chapati huko namchuo zikidogo. Elikuwa Southi yamte ya, ya mguhawaani. Tafadhali usiondoke Kevin. Haliniita kwa ajina lilebandia nililokuwa nimejitambulisha Nilibaki nimesimama pale Huku utaratibu nikijipa onyo kuwa nisije kumufananisha mstena yule kama rahima Mtoto wa mwenye kitu wa mta niliemueleza sirizangu Na kisha kataba samu na kunicheka nilipokuwa nimepiga magauti huku nikiwa nimefungwa kamba Bada ya muda halirejea bila shaka ni bada ya kutowa huduma Halianza kuzungumza na mimi ya kineuliza nini mana ya kauli yangu Nika mwelezea kijujuu kuwa nimekoswa koswa kuchunu wangozi. Siku mwelezea zaidi chanzo cha kufika pale, kwa sababu sikutaka kujifua nguo kwa kila mtu hii ilikuwa hatari sana. Wakati tunaendelea kuzungumza, maraka pita mwanaume akiwa mevalia sutie. Yule dada haka mwona. Ehe, ngoje ni subiri hapa Kevin usiondo kitafavali. アカウンドカウペシ a カウフィキヤユレモナウメアリポフィカウアカ u アワナズ a グウムザ a、ja、n マラカウマラケレケゼミコノコジャマハリネリポ m アナバディアムダカウアナムシカウコノユレモナウメナコジャナヤユパンデアバオネリコワネミシマママナウメユレアリコワメヴァミワネミユシナリコ i ンバベ a カ a ンタザマトゥアスカリネリタハマキウコム w a リウキシ n ナガン a カリ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 Mbali weka jitiada zaidi, ili ufaulu mtiani mwingine. Mlangu moja katika maisha ukifungwa, kuna milangu mwingine elufu kwa mailufu imefunguliwa. Maisha ni shule, soma. Nam, huo ndio muisho wa sehemu hii ya kumi, ya riwaya hii ya kusisimua hii ituayo ninge. Niriwaya iliotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchi ni Tanzania. Mwana Joji aya ni mosenya, unaeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo. シフォリシタタノタノ Sabina Mbili Sabina Tatu Ishirini Natano Msimuliadi Katigari Wayahi Ninaitua Hilali a l e z a n d a r u h u n d w a Unaweza k u n i p a t a k u p i t e a s i m u n a m b a z i Fuatazo Sifori Saba m o t a t u Tatu Tatu Nane Tatu Tanotano u s i k o s e Kuendelea Kufatili Wayahi i l u j u e h a t i m a y Akesi アマークウェリー u j おじゃばだい。